No niin, hyvää huomenta, minä olen Pani Kerääneen ja minä toimin täällä yliopistossa kliinisen farmakologian professorina ja tutkimusetiikkaa ma kosketuspintaan tulee tietysti tutkimustiön toisaalta olen ikälaisen sairaanotopiirin tutkimus-eettisen toimikunnan puheenjohtajana ja olen lisäksi 10 vuotta valtakunnallisen lääketieteellisen tutkimusetisen toimikunnan jäsenenä. Ja tässä esityksessä käsittelen yleisiä seikkoja kliinisestä tutkimuksesta, tai tutkimuksen etiikasta ja sen arvopohjasta. Lääketieteellinen tutkimus on nykyaikaisen hoidon perusta ja voidaan ajatella, että tutkimustyö on lähtökohtaisesti eettistä toimintaa. Lääketieteelliseen tutkimukseen liittyy kuitenkin monia sellaisia seikkoja, jotka erottaa sen monista muusta alasta myös muusta ihmiseen kohdistuvasta tutkimuksesta kuin lääketieteellisestä tutkimuksesta. Ja sen takia meidän on syytä näitä seikkoja pohtia. Ensiksi lähdetään siitä, että mikä on kliininen tutkimus. Ja tutkimus tutkimus tarkoittaa tosiaan sellaista lääketieteellistä tutkimusta, jossa puututaan ihmiseen tai ihmisen alkiosikion koskemattomuuteen. Tärkeä sana on koskemattomuus. Joko fyysiseen koskemattomuuteen tai henkiseen koskemattomuuteen ja jonka tutkimuksen tarkoituksena on lisätä tietoa terveydestä, sairauksien esiintyvyydestä, olemuksesta tai hoidosta. Tämä on tietysti ihan yleisesti tämä järkien käyvä määritelmä. Tämä sinänsä tulee Suomen lainsäädännöstä, laista lääketieteellisestä tutkimuksesta, jossa lääketieteellisessä tutkimuksessa asetetaan nämä kaksi määritelmää. Ja no ihan hallinnollisessa mielessä tämä on tärkeää muistaa sikäli, että Lääketieteellisen tutkimuksen kuuluu nämä kaksi seikkaa. Muuttuminen koskemattomuuteen ja, ja sitten se, että haetaan tietoa terveydestä tai sairaudesta. Ja silloin se merkitys, että silloin kun tutkimus luokitellaan lääketieteellisiksi tutkimukseksi, niin sitä koskee tutkimuslainsäädäntö, joka antaa erinäköisiä määräyksiä alkaen vaikkapa nyt sen toimenkunnan lausunnon hankkimisesta ja muista sellaisista. Jossain tapauksessa voi olla sellainen tutkimus, joka puuttuu ihmisen koskimattomuuteen, mutta jos se ei liity kuitenkaan terveyden tai sairauden tutkimukseen, niin se ei kuulu tämän lainsäädännön piirin eikä lääketieteellisen tutkimuksen piirin. Esimerkiksi liikuntatieteelliset tutkimukset voivat olla sellaiset, jossa ihmistä rasitetaan, mutta jossa katsotaan, miten kilpailuri ei Se, mikä on tärkeä seikka kliinisessä tutkimuksessa, on se, että se liittyy usein hoitoon? Tutkimukset ovat samalla potilaita. Heidät rekrytoidaan tavallisten hoitojärjestelmien yhteydessä. Ja kuitenkin tutkimus ja hoito eroavat toisista, nyt tässä myöhemmin tullaan käsittelemään, ja myös tutkimuksen ja tavallisen hoidon etiikka eroavat toisista. Se, mikä on tavallisen hoidon puolella kiellettyä tai jota ei suositella, saattaa olla perustettavissa tieteellisen tutkimuksen puolella. Ja sen takia niin tutkijoiden kun tutkittavien täytyy ymmärtää, että hoito ja tutkimus toisista. toisistaan. Mitä tarkoitetaan että tällä koskemattomuuteen puuttumisella, niin sitä on tuossa määritetty tarkemmin. Eli silloin simistytään verinäytteitä, hänelle annetaan jotain lääkettä, testataan jollakin röntgen tai muulla kuontamislaitteilla, tai tai tehdään vaikka rasituskoe. Silloin kyseessä on fyysisen koskemattomuuteen puuttuminen. Tämä on yleensä aika helposti määriteltävissä, mikä on fyysisen koskemattomuuteen puuttuminen. Hankalampi on sitten määritellä se, mikä on psyykkiseen koskemattomuuteen puuttumista. Ja lakiteksti sanoo silleen, että se on sellaista puuttumista, jossa riskit ylittävät niin kuin tavallisen arkipäivä elämän aistukset, ja surut ja murheet. Joku kyselytutkimus, ei meillä lähdetään kirje ja kysellään erikoisia asioita. Sitä ei pidetä yleensä syyppiseen kostiumahtomuuteen puuntumisena, vaikka siihen voitaisiin kysellä arkaluontoisia asioita Silloin, jos se tutkimus tehdään niin kuin henkilökohtaisena haastatteluna, lääkärin tai psykologin vastaantolla, niin silloin se, jossa huokitellaan sitten henkilökohtomuuteen puuntumisen. Se, mikä tosiaan lääketieteellisen tutkimuksen erottaa, Esimerkiksi muista ihmistutkimuksiin, vaikka sosiologisista tutkimuksista, eh, kehityksen psykologisista tutkimuksista, opetukseen, kasvatukseen liittyvistä tutkimuksista, on nimenomaan tämä koskemattomuuteen puuttu. Muissa tutkimuslajeissa ei sellaista ole mukana. Tässä Suomen tutkimuslaissa tapahtui muutos viime syksynä, jolloin siihen lisättiin tuo sana terveys, eli terveyteen kohdistuva tutkimus on myös lääketieteistä tutkimusta, ja tarkoitti sitä, että monet tällaiset hoitotieteelliset ja ravitsemustieteelliset ja myös liikuntalääketieteelliset tutkimukset tulivat tähän tutkimuslain pieniä, ja luokitellaan nyt sitten lääketieteelliseksi tutkimukseksi. Lääketieteellisiä tutkimuksia on hyvin monenlaisia lääketutkimuksia, ovat sellaisia, niistä puhutaan täällä myöhemmin. Eh, voidaan tosiaan testata erinäköisten laitteiden käyttöä, sairauksien diagnostiikassa tai hoidossa. Sitten on tietysti erinäköisiä kansanterveystieteellisiä, epidemiologisia tutkimuksia ja liikuntalääketiede, ravitsemustiede ja osittain psykologiset tutkimuksetkin kuuluvat sitten tähän piiriin. Eli jos vaikkapa psykologit tekevät tutkimusta, jossa pyritään, vaikkapa nyt ää, ajatellaan tilannetta, jossa Meillä on masentuneita potilaita, heillä testataan kahta erityyppistä psykologista hoitomenetelmää. Niin se katsotaan sitten lääketieteelliseksi ja, ja sitä katsotaan myös kliiniseksi tutkimukseksi. No, minkälaisia ovat sitten nämä kliinisen tutkimuksen eettiset kysymykset, eettiset ongelmat? Nämä ongelmat liittyvät hyvin pitkälle todella siihen tilanteeseen, että usein kliinisissä tutkimuksissa tutkittavat ovat potilaita ja se, mihinkä tieteellisellä tutkimuksella pyritään, ne tavoitteet ovat erilaista kuin tavallisessa hoidossa. Eli tavallisessa hoidossa me pyrimme siihen, että yksilökohtaisesti valitaan paras mahdollinen hoito siinä edessämme olevalle potilaalle. Tieteellisessä tutkimuksessa pyritään sen tutkimusjoukon avulla saamaan mahdollisimman hyvää yleisiltävää tietoa. Kun me yksittäisen potilaan kohdalla pyritään aina siihen parhaaseen hyötyyn, sen henkilön kohdalla säätämällä ne hoidot valitsemalla hoitomenetelmällä niin tieteellisessä tutkimuksessa sen yksittäisen tutkittavan hyöty ei ole ensisijainen. Meidän täytyy huolehtia sen tutkittavan terveydentilasta, hyvinvoinnista, mutta että meidän ensisijaisella tutkimuksella tähtää ensisijaisesti siihen, että tämän yksittäisen ihmisen hyöty ja hyvä oli sen se pääarvo. Tavanomaisessa hoidossa me pystymme yleensä arvioimaan potilaan kanssa keskustelemaan siitä, minkälaiset ovat ne hoitoon liittyvät riskit, minkä luonteisia, kuinka todennäköisiä on ovat, minkälaisia ne ovat tutkimukseen silloin, kun tutkimuksessa tähdetään Uute uuteen hoitoon tai uuden menetelmän mm. käyttöönottoon, meillä on aina epävarmuustekijät. Emme pysty niin hyvin arvioimaan niitä riskejä, mitä siihen liittyy. Ja periaatteessa tietysti kaikista tästä seurauksena on se, että tutkimukseen osallistuvat henkilöt ovat tutkimuksen välikappaleita eikä tuolle mitään koekkaan ja niin ehkä koe, koe elämää, mutta kuitenkin he ovat niinku välikappaleita ja, ja siinä on mahdollisuus, että heitä voidaan käyttää hyväksi, tuottamaan jotain tietoa tai että heitä voidaan altistaa sellaiselle toimenpiteelle, jossa sitten nuo periaatteellisesti riskit ovat Jos Jos sitten ruvetaan miettimään sitä, että minkälaisia Nämä eettiset ongelmat itse kussakin tuumassa ovat, miten niitä voitaisiin ratkaista, niin näitä eettisiä ongelmia voidaan jakaa eri luokkiin. Useimmiten ne ongelmat liittyvät päätöksentekoon. Täytyy miettiä, mikä on paras tapa toimia tässä tilanteessa, minkälainen menetelmä meidän on parasta valita ja, ja miten sen perustelisimme. Eli yleensä voidaan lähteä siitä, että oikea toimintatapa on se, joita keks keksitään tai joita on löydettävissä parhaat perustuvat. Useimmissa tapauksissa tosiaan kaksi jälkimmäistä vaihtoehtoa tulee kyseeseen, ja ne on tietyllä tavalla epäaitoja eettisiä kysymyksiä. Eli eh, ne usein voidaan ratkaista hyvin pitkälle etsimäänä tietoa, aikaisemmista kirjallisuudesta, koe- ja voidaan arvioida, minkälainen se riski on, mikä on parasta tehdä. No, ensimmäinen äh, tilanne on se, jossa on tämmöinen aito eettinen kysymys. Eli meillä ei ole olemassa mitään faktoja äh, päätöksen puolesta. Meidän täytyy tykönämme pohtia, mikä olisi tässä se oikea tapa toimia. Tietyllä tavalla näissä jälkimässäkin vaihtoehdossa jossa mietitään perusteluja ja etsitään tietoja, empiirisiä ratkaisuja, niin lopulta päädytään sitten jo tietyllä tavalla tämmöiseen aito eettiseen kysymykseen, mikä on sitten hyväksyttävissä oleva riski. Me voimme arvioida kirjallisuuden perusteella, mikä on todennäköinen riski, joka liittyy tähän toimenpiteeseen tai hoitamaton jättämiseen, kuten lääkkeiden altistamiseen. Ja sitten meidän täytyy miettiä, onko se riski sitten hyväksyttävissä. Etiikan tavallaan ongelma on se, että lopulta palaudumme sellaisiin kysymyksiin, joiden takana ei ole mitään faktatietoja. täytyy pohtia sitten omia arvojamme mitä niitä seikkoja, mitkä me pidämme tärkeinä ja tehdä ratkaisuja sen perusteella.